وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى fi kitabih kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid babun an nahyu 'an larangan mencaci amin Larangan mencerca angin. Seorang mu'min di antara kesempurnaan keimanan mereka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa mereka istislam dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka senantiasa menjadikan segala sesuatu yang terjadi. Dan yang menimpa mereka, baik kebaikan maupun keburukan maka mereka jadikan itu sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka seorang Muslim yang sempurna dalam keimanannya terhadap qadar Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari dua keadaan. Imma Ima'i yakuna sabiran wa imma yakuna syakiran dia menjadi orang yang bersabar ataukah menjadi orang yang bersyukur di dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan فأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبدة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin. Semua urusannya baik, semua perkaranya baik, dan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan itu kebaikan bagi dia. Dan tatkala dia mendapatkan kenikmatan, hal-hal yang menggeberakan dia, maka dia pun Membalasnya dengan rasa syukur. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu. Adalah kebaikan bagi dia. Sebab dia yakin. Bahawa apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Semuanya telah. Dicatat. Dan telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam takdirnya. Inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala Maka seorang muslim harus meyakini itu Bahawa tidak satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan sudah menjadi ketetapan Allah tidak akan keluar sedikit pun apapun yang terjadi khairuha wa syarruha kebaikan dan keburukan وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله bin amr bin al-as An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata, wa "Ketab al Allah Azza Wajalla, Maqadirahul Khalaq, Qabla Aiyahluq Al Sama'at Wal Ardh Bixamisin Alfah Sana. Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkan, telah menuliskan takdir, takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini." lima puluh ribu tahun yang lalu. Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula, apa yang telah menjadi ketetapan Allah wa'azawajal, di mana Allah, menggerakkan alam semesta ini. Matahari silik berganti dengan bulan. Siang dan malam. Silih berganti. Demikian pula terjadinya perubahan cuaca dari musim panas menjadi musim dingin, musim semi, musim gugur ataukah musim kemarau dan musim penghujan. Ini semua juga telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan semua itu, Allah yang menetapkan semua itu. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhidul robbiyah, di mana kita meyakini bahwa Allah Azza Wajal penguasa seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tak kala kita meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya. Dalam pantauan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jal menjadikan segala apa yang terjadi untuk diperhatikan oleh manusia. Agar hendaknya mereka jadikan sebagai ibrah. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menguasai seluruh jagat ini. Sehingga apabila kalian hendak tunduk, tunduklah hanya kepada Allah. Tatkala kalian hendak beribadah, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lainnya. Wa min ayatihi. al lailu wa'l-nahar wa'l-syamsu wa'l-qamar. La tasjudu lil-syamsi wa'l-lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. In kuntum iya ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam dan siang. Matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada mereka. Jangan kalian sujud kepada matahari. Jangan kalian sujud kepada bulan. Namun sujudlah kepada yang menciptakan mereka semuanya. Apabila kalian hendak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. ورب العزة يقول أيضا في كتابه الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله صحيحا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالْصَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سُمْعُهُنَّ دَرِيْجَةً مِنْهُمْ وَمَا يَعْقِلُونَ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ سُمْعُهُنَّ دَرِيْجَةً مِنْهُمْ وَمَا يَعْقِلُونَ Silif bergantinya antara siang dan malam. Aqashna fil ayatwan. Inna fi ikhtilafi inna fi khalqi as-samawati wal-ardh wa ikhtilafil-laili wal nahar wal-fulkil lati tajri fil-bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas-sama'i mimma anfa'aha bil-ardhi ba'da mawtih. Wabatha fiha min kulli dadba, wa tacerif al riyah, al sahab al musahar, binasamay wal ardh, ayatin kamilun. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Demikian pula al fulk alati tajri fil bahar, kapal-kapal yang berlayar di lautan. Yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa hujan. Lalu kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebalkan. Dari setiap makhluk-makhluk yang menyebar di muka bumi. Demikian pula terjadinya perubahan angin. Watasrik firiyah. Was-sahab awan yang ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara langit dan bumi. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya menjelaskan kepada kita. Bahwa seluruh alam semesta ini tunduk dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memerintahkan mereka ke sana dan kemari. Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perubahan musim antara satu zaman di zaman yang lain. Sehingga apabila ada seorang yang mencerca apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, maka kedudukannya, dia mencercah yang telah menciptakannya. Yang telah menetapkannya. Dalam hal ini, Allah Azza wa Contoh misal, yang terjadi di kalangan makhluk. Walillahilmasalul a'ala. Kalau ada seorang misalnya yang sedang membuat barang, entah itu meja misalnya. Dia membuat meja. Nah, maka dia berusaha untuk membuat meja tersebut sebaik mungkin. Sesuai dengan kemampuan dia. Lalu setelah dia membuat, maka ada seorang yang datang pada dia. Dan melihat kondisi meja tersebut. Orang ini mengatakan. Wah meja ini jelek sekali. Meja ini cepat rusak. Dan seterusnya. Dia mencelah. Hasil kargianya. Yang marah siapa? Ya tentunya yang membuatnya. Iya kan? Ima dia merendah diri. ya Memang saya belum. Belum pandai. Belum mahir membuat meja. Ataukah dia merasa dirinya mahir? Ketika ada yang mencela dia akan marah. Nah, mungkin dia akan mengatakan, urusan apa kamu? Yang membuat saya sendiri. Nah, ada apa kamu cela? Saya sudah berusaha demikian dan demikian seterusnya. Walhasil, dia akan tersinggung karena dialah yang membuatnya. Maka seorang yang mencela. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawajal. Yang menciptakan semua itu. Yang menundukkan semua itu. Ketika dia mencerca, Maka. Kedudukannya sama dengan. Yang dia cercah adalah yang menciptakannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah rahasianya. Kenapa Allah. Kenapa Rasulnya s.a.w. Melarang. Seseorang muslim untuk mencelah arif mencela amin di sini beliau sebutkan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala an ubay bin ka bin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala dari ubay bin ka Radiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa bersabda. La tasubbur riha. Janganlah kalian mencelah, mencercah, menjelek-jelekkan. ar -riha. Angin itu. Karena mencelahnya berarti mencelah sang pencipta. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun. Memudaratkan kamu. Atau memberi manfaat kepada kamu. Jangan engkau mencelah tatkala Angin yang datang padamu Mendatangkan kemudarat kepadamu alinsial misalnya, ya, atau dengan kata-kata yang semesti, yang semisalnya, yang menunjukkan celahan. Lalu bagaimana kalau angin itu jelek, misalnya, mendatangkan kejelekan bagi seorang, memodoratkan seorang, apa yang harus dilakukan? Maka inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bimbingan dari beliau kepada umatnya. Qala fa idza ra'aytum ma takrahun apabila kalian melihat apa yang kalian benci. Apa yang kalian tidak sukai dari angin tersebut mendatangkan kejelekan pada kalian. Maka jangan kalian mencela faqulu akan tetapi hendahlah kalian mengatakan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang terdapat padanya dan kebaikan apa yang dia telah diperintahkannya. Dan kami berlindung kepadamu, Ya Allah, dari kejahatan angin ini dan kejahatan apa yang ada padanya. Dan kejahatan apa yang telah dia diperintahkan dengannya. Sokhahahu at-Tirmili. Hadis ini disohihkan oleh Imam Tirmili. Di dalam hadis ini. Kita mendapatkan beberapa fawaid. Faidah yang terpenting yang berkenaan. Tentang bab ini. Adalah larangan seorang untuk. Mencelah. Angin. Yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab angin tersebut musakhar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkannya. Dan yang menciptakannya. Para ulama telah menyebutkan. Illah. Sebab kenapa seseorang dilarang untuk mencerca angin. Disebabkan karena mencerca angin berarti mencerca sang pencipta. Berarti demikian pula keadaannya. Apabila kita mencerca sesuatu yang lain. Selain dari angin yang akan mengantarkan cercaan tersebut kepada sang pencipta itu sendiri seperti mungkin kita mencelah panasnya matahari lalu kita mencercah ataukah kita mencelah turunnya hujan dan keadaannya lalu kita mencelahnya. dan tentunya di sini perlu kita bedakan antara babul ikhbar dan babus Apabila seorang hanya sekedar mengabarkan tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan hari ini panas. Matahari sangat panas sekali. In ikhbar. ikdar, ada sebab Tidak mengapa. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ida syaddal har, fa'abridu bis-salah, fa inna shiddat al-hur min faih jahannam." Apabila panas menyengat. Tidak apa-apa. Mbak Bil-Ikhbar. Tayyip. Namun mencelah tidak boleh secara mutlak. Dan ini pun termasuk. Dalam keumuman hadith Nabi SAW. Larangan mencelah masa. Allah SWT. Dalam hadith Qudsi menyatakan. La tasubbuddah raq innani ana dahru uqallibu al-laila jangan kalian mencelah masa karena akulah yang menciptakan masa itu Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang Allah yang menetapkannya jangan kalian mencelah. nah dan di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa segala apa yang terjadi telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tunduk dalam kekuasaan Allah dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa angin makmurah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya kemanapun. Allah kehendaki. Kondisinya. Keadaannya. Lembutnya angin. Atau kerasnya angin. Itu semua. Yang memerintahkannya adalah Allah Azza wa Angin yang datang. Lalu kemudian menyebabkan hancurnya rumah. Menyebabkan porak porandanya Suatu negeri. Yang membawa air, yang menyebabkan tsunami misalnya. Dan yang lainnya, semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkannya. Dengan hikmah yang Allah azawajal kehendaki. Dan di dalam hadis ini, juga kita mendapatkan faedah bantahan terhadap. Al-Qadariyah. Al-Mu'tazilah. Yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang mengatakan bahawa. Allah. Tidak menciptakan kejelekan. Allah tidak menciptakan. Kejelekan. dan menyangka bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Lalu kemudian hasilnya dari apa yang mereka katakan tersebut, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mereka menyatakan bahwa Allah menciptakan kejelekan, maka perbuatan-perbuatan manusia yang jelek ini bagaimana mungkin Allah Azza wajalla menetapkannya lalu kemudian Allah mengazabnya dan ini bertentangan dengan salah satu prinsip mereka al-'adl prinsip Mu'tazilah dan ini batil dan ini adalah kebatilan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ketetapan terhadap seluruh yang terjadi. Apa saja yang terjadi? Termasuk kebaikan dan keburukan. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Di dalam hadis ini, dalam doa ini disebutkan wa na'udzu bika min syarri hadzihir rih. Wa syarri ma fiha wa syarri ma umira bihi. Kejahatan, kejelekan. Dari angin tersebut. Yang menggerakkan angin. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang angin tersebut mendatangkan kejelekan. Sehingga kita berlindung kepada Allah azawajal. Dari kejelekan angin tersebut. Dan di dalam hadis ini. Kita juga mendapatkan faedah. Dianjurkannya. Membaca doa ini. Dan menghindari. Menghindari kelaan dan cercaan terhadap. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Meminta kebaikan. Dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah. SWT. Dan di dalam hadis ini. Kita juga mendapatkan faedah. bahwa Al-khair wa-shar innama yakuma fi yadillah. Kebaikan dan keburukan semuanya dalam kekuasaan Allah SWT. Tidak satu pun dari makhluk ini yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali apabila Allah telah menetapkan. Dan tidak satu pun dari makhluk ini yang mampu mendatangkan kejelekan melainkan apabila Allah SWT telah menetapkannya maka ini ikhwan fil din azakumullah yang telah disebutkan dari fawaid hadis ini wallahu alamu bissawab wa akhadhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu tazakumullah